انا مرجاني صنعا حياتي اقمار الليالي منهار الهدات انا مرجاني صنعا حياتي اقمار الليالي منهار الهدات فزالوا صورتي وصنعوا بناتي نشيد Taraknal hawana wa adat kuwa na bi azmi l'ubati Wa adat man tasama wa halal manama Pa traži Alija, Allaho poslaniku je zatražio kost na koji će zapisati uh, vasijat svome umjetu kako ne bi zalutali nakon Allaho poslanika. Pa Alija, bojeći se da smrt ne preduhitri, Donošenje toga kaže, zapamću Allaho poslaniče, kaže, a glava mu je bila u mome naruču. je da čuvamo namaz i zekijat i da se lepo opodimo prema robovima. Vidjet ćemo, znači, ovo, da je Boži poslanik oporučio namaz i da je oporučio pažnju prema robovima, imamo vjerodostojne hadise koji to potvrđuju. <clears throat> pa je možda imamo Harija to citirao, znajući da postoji vjerodostojen hadis u kojima Allaho poslanik je zadnje riječi koje kazao As-salata as-salata namaz namaz i bojte se Allaha u pogledu oni koji posjedujete. Znači zadnje što je poručio Allahu poslanike bilo ljudi čuvajte namaz i budite dobri prema robovima. Kao što ćemo vidjeti sad u sljedećem hadisu, od Abdullah ibn Umar se prenosi da je kazao Rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Odgovarajte pozivajućem, ne odbacujte dar, ne Odazovite se onome ko vas pozove. Ovdje je malo taj uh, hadis općenito preveden u arapskom inače kada se kaže da'i odnosi se odazovite se onome ko vas pozove na gozbu, na hranu, na proslavu. Pogledajte, braćo moja draga, koliko je Islam savršen, koliko je potpun, koliko je lijep. Čak velik bruj učenjaka kažu kada je u pitanju svadba, normalno svadba na koju nema muzike, nema vina, nema alkohola, nema miješanja i muškaraca i žena, razgoličenosti, da je obaveza čovjeku da se odazove na takav poziv. Obavezat je da odeš da prisustuješ slavlju brata muslimana, kako bi jednostavno njegovo slavlje bilo i tvoje slavlje. Normalno, islamski učinjaci postavili određene uvjete, pa između ostalog geste prvo Ovo govorimo samo o svatbi. Dokada u pitanju pozivio na neku drugu hranu, znači neki drugi, hajde da kažemo, sobet, neko drugo okupljanje, velik broj leme kaže da je pohvalno, izuzetno pohvalno se odazvati. Allah upo kaže, ko vas pozove na svatbu odazovite se, naredbena forma, odazovite se. Ali uvjet je prvo da nema tu grijeha. Znači, ako te neko pozove i kaže, biće će pjevaljka, u hotelu smo, ima muzika, ima alkohol, zavrnite nam tu pipu, Allah vam dao svako dobro. Znači prvi uvjet je da nema grijeha i čovjek neće biti griješan, čak šta bit će griješan se odazove. Sutra te neko zovne i kaže u holideinu, pjevačica ta i ta skače, igra, cupka, alkohol se dijeli i bujnom dođi. Kaže ako ne dođiš na ljučice. Ljučice, dragi, 16 puta, ako god hoćeš, ne mogu. Priči mi Allahom, toga. Osim, kažu učenjaci, pod uvjetom da odeš i da to ti... Znači, onaj, ne giraš, da ukažeš na to zlo i da će te ljudi poslušati. Tada trebaš otići, ako si autoritet kod tog čovjeka, da ti odiš i kaješ ljudi, ovo je haram, ovo je zabrajno, Allah nije zadovoljan, ovo, ovo, I on, i on kažu, nismo znali, Efendija, izvini, Allah te nagradio, zavrči muziku, daj samo bezalkovnu pivu, odijel je, ne veze bezalkovna piva, u tim slučajima može ići. Znači, uvijet da bi bilo obaveza da se odazove čovjek da nema munkera. Također, da ga pozove musliman. Jer Allah u kaže, pravo muslimana kod muslimana jeste kad ga pozove da mu se odazove. Tuk ne vidim kako pozove, čovjek se može odazvati ako nema tu gdjeha, ali nije obaveza. Također, kažu islamski učenjaci, da provođenje te svatbe neće uzrokovati izostavljanje vađiba. Kažu dođi na svatbu, svatba počne u 3, traje do 12. Prekidate li vi kako? Nikako, kažu. Pa klanjate li, spajate li, makar namaze, ništa kaj mi ne klanjamo. Tako, znači tu čovjek ne treba da se odaziva. I zadnja stvar, četvrti uvijek da bi poziv na svatbu bio obavezan, znači da bi se čovjeku bilo obaveza odazvat, jeste da te čovjek pozove lično. Čovjek ako dođe i najavi u džami, kaže kogod hoće, nek dođi. Kogod dođe, alhamdulillah. Ali tada nije obaveza, ali kad čovjek tebe lično zaustavi i kaže sutra je svatba, dođi, neće biti grijeha, neće biti harama, neće biti zastavljanja onaj važiba. on musliman, onda je po velikom, velikom broju čenjaka obaveza sa čovjekom da zove. Druga stvar, kaže voilà, Tarutul hedija. Allah posanik znači rekao u Omadisu odazovite se onome ko vas pozove na hranu, na proslavu. Nemojte odbijati hediju. Hedija i udjeljivanje poklona u islamu, ima veliko mjesto. Allahu posanik je znači u svome životu, u svome životopisu pokazao znači najveće primjere udjeljivanja do te mjere da je znao dati čovjeku stok je toliko koliko može stati u jednu dolinu između dva brda, a on bi sallallahu alaihi voseleme znao vezati stomak, vezati kamin na svoj stomak od gladi. Čitijelio je velikim udjeljivanjem i svi znate na hadis kada mu je jedna žena udjelila ogrtač. On je ga je uzeo zato što je bio potreban pa mu je došao čovjek i zatražio taj ogrtaješbe pa Allahov poslanik od Mamudao iako je bio potreban pa mu kažu esavi pogriješio si al ti znaš da Božjem poslaniku kogo god šta zaišče on daje on ne znao odbiti Či i hedija poklon ima veliko mjesto u islamu nažalost svakim danom sve više i više ljudi se okreću tok suneta koji i te kako ostavlja pozitivne tragove na društvo kad ti imaš komšiju udjelio ti nešto, dao ti nešto, ti dao njemu, ovaj ti poslao, neki brat ti pošal iz nekog grada, neku hediju, to vezuje ljudska srca. Zato je Božiji poslaniki kazao, jer doslovno na Adisu, taha dao, taha udjeljujte poklone, pa ćete se voljeti među suru. Ovdje iz ovoga, nemoj odbijati poklon, izuzima se poklon koji nije dozvoljen šerijatom. Ti radiš kao doktor, ili bilo koju drugu funkciju obnašaš i čovjek kaže, ma imaš na kafu, zato što si mu pripazio gore dijete u bolnici, to je znači otvorena onaj, to je rišvet koji je zabranjen vjerom, mito i takav poklon se ne može uzimati. Čovjek koji radi, ima svoj posao i plaćen za taj posao, njemu više nije dozvoljeno uzimati nadoknadu za taj posao. Čovjek ako radi u nekoj državnoj instituciji ili bilo koju i za posao koji radi ne može uzimati više nadoknadu, ne može uzmati poklone. Zato znate kada je onaj ashab, dečak, nemoj nas omijetati, ili sjedi, ili budi pametni. Znači, Boži poslanik je jedne prilike poslao jednog ashaba da sakupa, sakuplja zekijat. Pa kada je došao, on je išao po selima, po gradovima, sakupljaju zekijat, kada je došao, kaže Boži Bosniće, ovo je vama, ovo su meni ljudi dali hediju i poklon. Kaže Allaho Poslanik, šta je ljudima? Mi ih pošaljimo da sakupljaju zekijat i onda kažu, ovo je vama zekijat, ovo su meni pokloni. Što, kaže, nije sjedio kod svoga babi u kući, pa bi vidio bil mu ta hedija došla. Tako i čovjek kad radi u bolnici, pa mu neko dadne 100 maraka u džep. Ajma, nije to nisto, to je nakon. Što nisi sjedio u koči pa neko mi je nakon odnio 100 maraka. Pustiti to, to je znači nagrada, hoćeš ti da on tebe malo dodatno pripazi. Normalno, ima tu i ona druga strana što se ljudi ne boje Boga, pa je spreman da te zakini. Žena porađa se, pa po zna, on tebe ne vidi. Ti kad umahniš sa 100 eura ispred oči, on odmah naočale obuče, odmah vidi, odmah mu se razbrziti pidočima, šta treba, dok prije toga žena umiruje, znači nema pojma, jednostavno nisu regularni papiri, treba odvjeriti, treba gore, treba dole, aj kod mati, opećati, aj strmo aj brdu, ali kad mu sto eura bromaši s sve regularno vozi, odma porađamo, sve u ridu. Čak su učenjaci rekli, u tim nekim iznimnim situacijama, kad čovjek ne može ostvariti svoja prava, osim putem Mita, da mu je dozvoljeno da da mito, ali je haram onome što uzima njenjemu koji daje. Ali to samo kada moraš, znači zaista u iznimnim situacijama kada ne možeš doći do svojih prava. Ko što imate slučaj u nekim državama, ti svjestan da znaš voziti. Svjestan si da znaš voziti i bolje voziš od mnogih koji dobiju vozačku i on tebe obori deset puta. U nekim situacijama, znači, kada čovjek mora, odnosno, biće zakinuta njegova prava i ne može doći do svojih prava, osim ako dadne mito, znači, treba da prezire taj grijeh, ali nadat je se, inša Allah, da je grijeh samo onome ko je to uzeo, ali u svakom slučaju treba, znači, to svoditi na jedan minimum, da to ne bude sad rekao je tamo jedan predavač, može se dađe, god malo zapne, u Boga mi moja su prava, zakinu, da... deti, evo da ja podmažem Vako je, brate, najslađe, ide to pravo. Ja to nisam rekao i ne želim da to neko shvatio od njega. Ali znači, kad vidi da neko pravi budalom, žena će ti preselit, a on se pravi tokmak, neće da je uzme i porodit, znači, u tim nekim situacijama, Kada je život u pitanju ili kada čovjek znači, znaš da si kompetentni od mnogih koji su na kursu kandidirali, znači dali su svoje papire i ti si možda najkompetentniji od svega toga i primit će nekog tamo smetljara, zna zato što ti nisi podmazo, u tim nekim situacijama učenjaci dozvoljavali da se znači to plati, ali znači to treba svoditi na minimum. I zadnja star vala tadribu almuslimin nemojte udarati tuči muslimane znači na osnovu, ovaj hadis zbog čega je imam Buharija odnosno zbog ove riječi imam Buharija ovaj hadis spomenu u ovom poglavlju nemojte tuči muslimane što obuhvata i lepo se odnosite prema onim koji su znači u vašem posjedu Nakon toga <coughs> hadis jero je dosta in hadis koji izvili imam Abu Davud Od Alija radi Allah ta ranu, da Boži poslanik kazao zadnje riječ znači kao vasijet da je rekao as-salate, as-salate, namaz, namaz i bojte se Allaha u pitanju, u pogledu onih koji posjedujete u pogledu robova. Pogledajte koliko je pravo roba u Islamu. Da ga je Allah u poslanik spomenuo u vasijetu. Prva stvar, inače, kad čovjek umiri, kada hoće da oporuči, oporuči najbitnije stvari. Znači, sad čovjek hoće umrijeti, i znači, gotovo smrtne mu muke nastupile i sad su tu žena mu, djeca, unućadi i normalno treba da oporuči najbitnije stvari, da kaže vratite moje dugove, ovo, ono, i on kaže, evo lupan, prijedi, nevista, malo gdje se odela onaj tamo jedan zub, moje kvaran, treba da popravi zub. Normalno u tim momentima se ne gleda na zube, ispalnu zubi, svi imao zube, nemo zube, boli koga briba, imao zube, čovjeku su došle smrtne muke. Znači tada se govori najbitnije stvari. Boži poslanik spominje samo dvije stvari. Asala, namaz i bojite se Allah prema robovima. Znači prvo bitnost tematike robova je što je to Boži poslanik rekao u vasijetu zadnjem koji je kazao. Druga stvar spojio je to zajedno s namazom. A večerašće, inša la, pred krajem našeg dersa, ja sam odlučio posebno poslijeti jedno 10-15 minuta namazu. Pa ćete vidjeti, znači, koliko mjesto namazu Islamu ima. Nakon toga Imam Buhari rahmetullahi aleyhi je spomenuo hadis od Ebu Darda znači ovo je predaje od, der, e, od Ebu Derda, a ta predaja, ništa drugo je do hadis. Takav hadis je zabilježio Imam Tirmize s vjerodostojnim lancem prinoslanca. Tako da ova predaja jeste u ovoj ovdje konkretnoj predaji je govor Ebu Derda radi Allahu Taganhu, ali u osnovi to je hadis Božijeg poslanika. Kaže Ebu Derda jedne prilike ljudima, poznajemo vas bolje nego što veterinari poznaju životinje. Kaže, mi imamo, oči da kaže, imamo od Božijeg poslanika pravila. Na osnovu kojih imamo šeme, imamo šablone. Na osnovu koji mi vas poznajemo, nego, bolje nego što veterinari poznaje životinju. Pa onda on njima kaže, znamo ko je među vama dobar ako loš. Dobri su oni od koji se očekuje dobro, A ovdje je malo prevedeno, a čovjek je siguran njihovog zla. Tako treba bukvalno prevesti, to je bolje. Kaže Dobri su oni od kojih se očekuje dobro, a siguran si njihovog zla. A loši su oni od kojih se ne može očekivati dobro, niti se može biti siguran od zla i oni koji ne puštaju oslobođene robove. Hadis Allahog poslanika je znači baš ovo što je zadnji kazao, Ebu Derda, <hajru> <men> jurđa, jurđa <hayruhu> Najbolji među vama su oni od koji se očekuje dobro. U zato svak od nas treba da se prispita kako ljudi gledaju na njega u društvu. Da li si od onih ljudi, kada te ljudi pogledaju i vide Očekuj da ćeš doći sa nekim dobrom, sa nekim hajrom. Ne samo ono šuške, dolari, euri, kako mi dobro smatramo, bilo koje je dobro. Pomoći vratu muslimanu, obići vrata muslimana, ukazati na neki hajr, negirati neko zlo. Da li smo mi takvi? Da li smo mi takvi? Isto tako, da li su ljudi sigurni naših zla? Maš ljudi kada nekog vidiš na ulici ma daj zaobiđi drugom ulicom zašto? Nisi siguran da ti najed kakva bela ili kad dolazi on stanovatu neki neko nasilje Ljudi izgubi neka dosjećaj zaista gdje se nalazi prostor, vrijeme, a leto, Bože moj, stari ljudi. Znači čovjek treba da pasi na svoj rejting. Mi smo to dosta puta rekli. Radi Allaha da pazi na svoj rejting. Da pazi, da bude prepoznatljiv u društvu, da dolazi uvijek s hajrom. Da uvijek dolazi s dobrom, da nikad ne čini ljudima zlo. I to su oni za koji Boži poslanji kaže hajrukom. Najbolji među vama su oni koji, od kojih se očekuje uvijek hajru. A siguran si od njegovog zla. A najgori među vama su oni od koga ne očekuješ do koga vidiš, ma kaže, nema, od njega ništa, iscijedi ga ovako, ovako, kako god iz njega ništa pametno izniš, A nisi sigura njegovog zla, uvijek ti može napraviti neki belaj. To su najgori. I na kraju, znači, ova izjava od Ebu Derdaha, wala juhtapu muharrarahu, najgoriji su oni koji ne oslobađaju svoje robove, koji nemaju pri sebi to svojstvo. Nakon toga Imam Buharije citirao jednu predaju od Ebu Umami, predaja koja je daiv slava, gdje je rekao Ebu Umami, na Božiju blagodatima nezahvalen onaj ko drugima ne pomaže, ko jede sam i ko udara roba. U svakom slučaju, značenje ove predaje je ispravno, i zaista ne zahvaljuje onaj insan Allahu koji ne pomaže drugim ljudima, isto tako ko jede i sam u škrtari i ko tuče robove. <clears throat> Nakon toga Imam Buharija nam je naslovio poglavlje prodaja slugi nekomi koje je poznat po tome da je grub prema opođenju prema slugama, da li to može ili ne može. Pan nam je citirao jednu interesantnu predaju koja je, in vjerodostojna. dostojna. Jedna je Aisha imala robinju. Imate nešto u šarijatu da se rob može osloboditi, da kažeš, ovaj rob je rob sve dok sam ja živ i meni će izmetiti, Kad ja umrem od onog volna, kad ja umrem, on je slobodan. Pa je Iša tako jednu jednoj svojoj robinji rekla Slobodna si kad ja preselim. I sad se njoj izveli, Iša mlada, odužiće se, kače ona, dajte da mi to nekako prilomimo, da mi se nije riješimo i kad se nije riješimo, eto ga. Pa je ona nju opsirila. Nako što prije, ode podzemlju ja ću na zemlju i eto ga. Kaži, Aiša je znači, na takav način rješila da oslobodi tu robinu Robinju poslije njene smrti. Domalo nakon toga Aiša se razbolila. A kada su kaže njeni bratići upitali jednog liječnika za Aišu, kaže njima liječnik jeli me pitate za onu ženu koju je obsihrila njena robinja. Kad su oni njemu fino sve ispričali o čemu se radi, kad su ispričali njezine simptome, pa kaže jel to ona žena koju je obsirila na robinja. Pazite, ovdje je jedna pitna stvar, kaže, pa kada je Aisha to saznala, šta je uradila? Kaže, pozvala je, pa je pita, kaže, jesi li ti to uradila doista, jesi ti to uradila? Kaže, jesam. Kaže, zašto si to učinila? Pa kazala, znači evo imate dole u predaj kod imama, sam da umriješ pa da budem slobodna. Htjela sam, sam da se riješim tebe kako bi ja postala slobodna. Kaže Jaiša, e sad nećeš nikada se spasiti. Pa je rekla, prodaj te Arapima koji se najgore obhode prema robovima. Ovdje imamo jednu veoma pitnu, stvar, to je privatanje informacija. Nažalost, mi živimo u vremenu, ne može ga čovjek opisati riječima kako je ovo naše vrijeme u pogledu informacija. Znači jednostavno, novinari su izgubili jednostavno insanstvo, izgubili su, zaboravili su na bontom, kako bi trebalo da se ponaša jedan novinar, tako da znači zaista je mnogo laži na terenu i čovjek musliman treba da bude oprezan. Nažalost, to je kada u vremenu kada su ljudima toliko izaprali mozak informacijama lažnim da ljudi više vjeruju televiziji nego što vjeruju Buhariji, Buharinoj zbirce Hadisa, jer doslovno nešto vjeruju Kur'an. Iako se toliko puta osvjedočili da ti mediji lažu, Danas kažu jedno, sutra drugi drugi dođu i dođu s dokazima da je to ljučje bila laž. Ništa. Njihov obraz je postao kod džon od onih cipila za paštete, protiv pašteta. Či to ti je džon staniš na paštetu, imamo mi ovdje deminira, mogu nam to malo boje pojasnjavati, možda, ali ne možete odbiti nogu, ti oskočiš, izbije ti nogu iz kuka, ali ti je nije njiho odbilo. E, njihov, je, njihov obraz je deblji deblj od tog džona. Nema. Nači, ufatiš da ulaži, on samo klimam glavom. Da ne govorimo njegov imanu, Jer je to i tako usko vezano za iman, za vjerovanje. Kaže lav, stanik, ako se ne stidiš radiš šta hoćeš. To ne znači ko se kaže Ako se ne stidiš, a šta hoćeš? E, ja se ne stidim, mogao da ja šta hoću. Ne možeš. Ispravno svatanje Adisa, ko se ne stidi, on će doći na nivu da će raditi šta god hoće. Pa, znači, stid ima izuzetnu vezi sa ovim našim poglavljem. Pa vidite kako je Aisha reagirala. A ona je to naučila od koga? Naučila od Allahog poslanika, lih, salatu wasalam. Koliko puta se desilo da je Allahog poslanik provjerio informaciju? U jedne prilike dolaze trojica sahaba kod supruga Allahov pa kažu te nam nešto kažite o Allahovom poslaniku ko je, šta je, kakav je, kako ibadeti, kako se ponašu. Pa oni kažu radi to, radi to, radi to, radi to. Kad su oni čuli, pa kažu gdje smo mi od Allahovog poslanika? Kaže jedan što se mene tiče od danas ja se više ženiti nije ću. Da me ne bi žene, znači Smetale na putu i badeta, ja se neću ženiti, ja ću samo i badetit. Kaže drugi, ja ću samo postit, non stop. Jedan kaže, ja ću po cijelu noć klanjati. Pogledajte i badeta. Prvi misliš da nas nama neko i kaže, ja ću svaki dan postit. Drugi kaže, ja ću svaki dan, svaku noć klanjati na filu. Treći kaže, ja se neću ženit, kako bi mogu i badetit. Mi bi ga poljubili u čelo i rekli, bom maša, aferim ti. To su ti naš, naši pogledi koji se ovako idu. E, Boži poslaniji, kad je to čuo, pozvoji. Jeste li vi, kaže, to rekli? Da prvo da čekaju se vi to rekli, da mi vidimo je li to istina, da ste vi to rekli, kaže, jesmo. Kaži ja se ženim. Ja postim, ali i ne postim. Ja klanjam noć i namaz, ali i spavam ovo je moj sunnet, ko odustane od moj sunneta nama ne pripada. Ali dvije pojenta, ovaj Adi sunet se u sebi mnoge koristi, jedna od njih je da je Boži poslanik provjerao informacije. Druga isto korist jeste da je Boži poslanik daleko gledao. Pa kaži, znači, ne može čovjek nastaviti tako smanjite to kako bi ako Bog da ustrajali u svojim ibadetima nakon toga Imam Buhari nam citira hadis u poglavlju koji je naslovio oprost robovima odebu umame radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao Došao je Allah poslanik alaih salatu wa salam, vodeći se sobom dva roba. Jednog je poklonio Ali radi Allahu ta'ala anhu, govoreći mu ne udaraj ga. Zabranjeno mi je da udaram, udaranje onih koji klanjaju, a njega sam vidio kako klanja. Kako nam je došao, on klanja. Drugog je poklonio Ebu Zerru i reče, lijepo se uhodi prema njemu, pa ga Ebu Zer oslobodi. Šta si uradi, upita Allahu poslanik, kaže, naredio si mi da se lijepo okodim prema njemu, pa sam ga oslobodio. Či ovaj hadis prenosi Ebu Umame i kaže, jedne prilike je došao Allahu poslanik sa dva roba. Jednog roba je dao Ali i kazao je, kaže, nemoj tuči ovog roba. Jer kaže, Men, meni je zaista nariđeno da ne tučem one koji klanjaju, a njega sam vidio da klanja. Drugog je dao Ebu Zerru i kaže, budi lijep prema njemu. Pa je Ebuzer Zer razmišljao, kako bi ja to mogao biti lijep prema njemu? Da ispunim vasijet Božijeg poslanika. On je njemu rekao, nek bude tu, nek ti pomaži, nek ti izmeti, ali budi lijep prema njemu. Ali je on otišao mnogo dalje, u svojim vizijama, u svojim ambicijama. Pa veli, najbolje što ja mogu prema njemu biti, jest da ga oslobodim, pa ga je oslobodio. Ovaj hadis nosi u sebi mnoge koristi, braću moja draga. Prvo, i sluge, i robovi, kažemo, imaju islamu veliko pravo. Evo postavit ću vam jednu stvar da vidite koliko su mi zaista daleko od tog pravog islama. Od onog islama koji kad mi praticirali, ljudi bi se lijepili na nas. Lijepili bi se na nas. Jakmeći se za islamom, ali tolko mi budemo dobri musliman tolko će ljudić prema nama. Vidite kako ljudi bježe od nas. Znači problem je kod nas. Allahovom poslaniku dolazi čovjek i kaže Allahovom poslaniku: Koliko puta dnevno da oprostim slugi? Evo aj danas tu mi sluga, al evo ti danas imaš radnika sluga je došao tu, služite, ti ćeš mu dati zato da pojedi danas ručak s tobom i na stvar. Na nekom nižem stepenu, ali evo da vidite prema radnicima. Kaže Allah oposlanik, koliko puta da oprostim danas robu ili slugi? Allah oposlanik šuti. Pa mu čovjek postavlja pitanje drugi put, pa mu postavlja pitanje treći put. Kaže Allah oposlanik, svaki dan mu oprosti po sedamdeset puta. Jara. Sedamdeset puta. Šta misliš onda koliko treba oprostiti svome djetetu i svojoj supruzi? Koliko mi puta oprostimo djetu danas ili supruzi? Ima tu opraštanje. Tu je odmah šakanos patos. Žena dođe i danas se promaha udarla s ove strane, sutra je udarla promaha s ove strane, a promaha je njim čovljivim. Ali ona jedna nadlač uvijek ime promaha samo zato da ne mora kazivat koji je ubio. Jedan dan dođe jedna zatvoreno ovo oko, sutra dan dođe, prekostraje boli i bubrek ide na snimanje, odvede je doktor kaje šta je ovo gospodju po vas po liđima, neke crte. E tako, odmalena kaže, trme ogrebo, tako ostalo po leđima. A bracu ka produžnim kablom rješaje probleme koji treba rješavati riječima. Ako pogledajte, sedamdeset puta kome slugi, to je islam. To je islam. I ta islam kad budemo živjeli, ljudi će, ljudi će se lijepiti, dok nas nećemo hoda hodati ulicu. A sve dok budemo imali ovaj bošnjačko, zapadnjačko, ne znam, nija, interkontinentalno, 21. vječni islam, neki... Ne, vidiš što juđeš po ulici ljudi bježe od tebe zato što si namrgočen, što, što što da što što no ne smiješ otvoriti usta da ti ovo na usta. Ne, na novo samo. Sreti neke muke, no, stop ti neka muka. I onda bježe, to, očemo, ti, tebe, pušeš, mi hoćemo ljudi beže što ćemo od kotave, što pušeš, mi hoćemo vesele ljude, mi hoćemo ljude koji imaju ambicije, hoćemo ljude koji koji gledaju otvoreno dunjalu. Koji su vetrog pčela koji nisu namrgođeni, koji dišu i na usta i na nos. Tako je hoćemo. I zato kaže, ovakav islam kad budemo živjeli, tada će ljudi prihvatati ono čemu izovemo. Sve dok budemo, na ovome načemu smo, da nam Allah bude na pomoći. Pa kaže, tu je znači jedna stvar. Druga stvar, kaže Allahu poslenik, Nije zabranjeno da tučemo one koji obavljaju namaz. Zašto, braćo moji, da li ste ikad pokušali dokučiti i dobacati do toga zašto ne treba tuči roba koji klanja? Zato što to groba pod navodnim znacima tuče njegov namaz, njegov namaz ga odgaja. Zato što on zna šta klanja. I to je upi dodatna koris nama. Koliko traga nama, namaz ostavlja Na nas, na naš život, čovjek klanju iziđe i ukrade tuđe patike odmah pred džami. Če si ti, šta si ti klanju? Če tvoje iake navdu i iake nestajim, tebe obožajmo i tebe pomoć tražimo. Tebe obožajmo, tebe pomoć tražimo da nam olakšaš da ukradem patike, nas niko ne snimi. To tako ispadne, iziđeš pred džami i počneš gibetit, ogovarat braću muslimane i u lemu i daje i dalje. I ne samo da iziž, ne, ne mreš čekat da iziđeš iz džami, odmah velidalaj, ako i grijeh, odmah zaradim u džami. Po, ako je veća džami dok ti priđeš, teško jezik sačuvati s prvog safa do vrata, odmah bismillah. Zato kažu učenjaci, rob koji klanja njega ne treba tući, zato što je on odgojen, njega je odgojio njegov namaz. Inna salate tenhanil fahša, zaista namaz, odvraća od loših dijela. Druga korist jeste, pogledajte Ebu Zara kaži Bozhi poslanik budi lij prema njemu pa ebu uzar dvije su tu korist pogledajte kako se brzo pokorio naredbe Bozhi poslanik nije rekao alija čega šest puta prvo slomit pa čao da posle skontat nekad u životu da sve budem fin odma lij prema njemu druga stvar pogledajte njegove ambicija. kod naš tko ju je kaže Ma pusti, ne, kut svi tu imali mujo, šta imam ja, ići neđe posebno. Hoće svi u Džehennem, hoću ja s njima. Ja neću, kada je sva planeta u Džehennem, ja neću. Nemoj mene, kaže, šta ja sad moram, niko ne klanja sad da ja klanjam na poslu. Ma neću, brate, pusti me, kut svi tu imali mujo. Druže, Tito mi ti se kunemo, da zato ovom u Džehennem idemo. Svi za Tito mi idu, za Žmirli, hajmo, i danas da mu Fatih ući. Ostavi se bolantite, ostavi se ostavi se izgradnje pruga, ostavi se toga bolan. Neće niko uđenet, oću ja sam, šta mene briga ko neće niko. To su naše te ambicije. Kud svi, svi na Čevljanoviće, hajmo na Čevljanoviće. Svi na Koševo u Zetru, hajmo korne će skaču, hajmo liječenje peta dimenzija došla. Nijem vezi, svi ćemo gore. Ostavi se Ninđa Kornjača, ostavi se Bolan Joksimovića, ostavi se Pjesama, ostavi se Čevljanovića, ostavi se Budalešćina, Bolan. Pogledajte njihovi ambicija, kada je on kod ma kontakt, kako bi ja njemu najveće dobročinstvo mogu učiniti? Nijeku kod nas, i kad imaš obaveznu stvar, pitaj sam se riješit. Mis u džavi, jesam. Handu, šta si klanju, šta hođa učio? To ja znam šta je učio, nešto je učio. Ja on šta je učio. Sam došao slušam šta on uči, bitno je ja sam tu, sam na broju, jesi bio, jesam, šta je ovdje učio, ne imam pojma šta je učio. Nije potrebno samo da si tu brojem, potrebna je kvalitet, potrebne su ambicije i zato on, pa kaže kako bi ja njemu najbolje dobročinstvo mogu urati, najbolje, kaže, da ja njega oslobodim i oslobodio ga radijallahu ta'alana. Također u ovom poglavlju oprost vjeravu kella prema sluzi ili prema robovima citira nam imam Buhari hadis od Enesa radijalallahu ta'aranhu kaže kada je vjerovijestnik alihi salatu wasalam došao u Medinu nije imao slugu pa me Ebu Talha uzeo za ruku i uveo kod poslanika i kazao Allahu poslaniće Enes je pametan i razboriti dječak pa neka ti bude tu neka ti izmeti neka ti pomaže kaže izmetiusam božijim poslaniku i činio samo ono što treba sve do njegove smrti i na putovanju i kod kući nikad mi ni zabilo šta što sam uradio nikad kazao što si to uradio ni za nešto što nisam uradio nije rekao što da se to uradio znači dvije stvari Nikad mi za nešto što sam uradio nije rekao što si to uradio. Niti mi je za nešto što nisam uradio rekao što nisi to uradio. Ovaj hadis je poznat, zabilježio imam Buharija. On ukazuje, braću moje draga, na veličanstvo ličnosti Allahog poslanika. Enes radi Allaho tjaranoj služio Božijeg poslanika deseta godina. Ni to dan, ni to dva da sam Vama rekao, lako je nama da uđemo ovako na sjelo, na šutimo, zikrimo, šučuramo, smijemo se jednim drugima kad dodimo na akiku, finu sa vismilom, s desnom rukom, ba svetiti mi to posunetu. Ali kad odeš kući, kad skineš taj dres, obučeš drugi dres od hajduka, a onda, a, bibi, kad ti okrineš drugu ploću. Pogledaj, Božije poslanika, i zato oni gore, nekulturni zapadnjaci, jer su definitivno nekulturni, bez obzira što se lupaju u prsa da su skontali neku vanzemajsku kulturu, kad dođu i govori nešto proti poslanika. Božji poslanik sa njim deset godina, Enes kaže nikad, ama nikad nije mi rekao ja nešto uradim, što si tu radio? Nit mi je nešto za nešto što nisam uradio, rekao pa što to nisam makar uradio? Nikad. Zato kažu islamski učenjaci, između ostalo, od pokazatelja veličini Allahog postanika jeste i to što imao više supruga i njegove suprugi nakon njegove smrti nikada niko o njemu negativno nije pričao. Pogledajte oni sad kako se objavljuju se oni dokumenti gore po onim internet kako se prijesednici razotkrivaju. Ovaj radi ovdje, onaj radi ovdje, ona organizira ovdje, ona Nek' nama neko kaže šta je Boži poslanik uradio. Oni to ne vidi. To nije sramota. Ali treba doći i vrijeđati najčasniju osobu koji je kada kročila zemaljskom kuglom. Znate šta je to? To je koprena pored očiju. Ljudi vide, ali ne vide. Ne vide, ne vide, ne vide, ne vide tu propastu koju idu. U svakom pogledu propast. A najviše moralnom, ali su spremni da vrijeđaju Božijeg poslanika. Što njihovi presjednici, malo, malo afera, imaju aferu sa ovom, imaju aferu sa onom, imaju ovdje vam bračno, imaju ovdje vako, imaju ovdje, ovdje prevari, ovdje ukro, ovdje zakinu. Ne, ne, ne, naši su dobri, kokru. To je koprena na očima, braću moja drada. Zato kažemo ovaj hadis jasno ukazuje na ličnost Allahovu poslanika A? alihissalatu wasalamu. Kakvog je on ahlaka bio? Ti danas ne možeš jedan dan da provedeš, ne godinu, ne deset godina, dan ne možeš da svom rođenom djetetu, ne ugi rođenom djetetu, da mu kažeš ne moj što si, što nisi. A Božji poslanik deset godina Normalno, to s druge strane, kao što kažu učinjaci, ukazuje na baš istintostovi riječi kada Ebu Talha doveo Enesa, kaže, Enes je pametan. I to ukazuje, jer da je on bio neki ifrit, pa hodao na glavi, pa i poslanik bi rekao, pa čekaj, nemoj hodat na glavi više dosta. I on bio pametan, nije pravio nikakve ferime, pa zato Boži poslanik nije imao potrebi. Normalno, mu to mi trebalo reagirat nekad ali to ukazuje i na njegovu oštro koliko je bio pametan da je 10 godina služio božjih poslanika da mu nikad nije rekao znači zašto također nakon toga i tu ćemo sinšala si zaustaviti nakon ovog hadisa pa ćemo vidjeti koliko nam vremena da malo progovorimo nešto o namazu poglavlje kada sluga pogriši Kaže od ashaba koji se zove Laqit ibn Sabira. Ovaj hadis, ashab je poznat po svom hadisu s kojih su učenjaci, iako tako jednostavan, uzeli mnoge fikske koristi da je Boži poslanik rekao dobro isperi nos kada abde stiš osim ako si postać. On je poznat, zato u učenjaci kad kažu hadis Laqit ibn Sabire, taj hadis je to je ovaj hadis, s tim što je on znači ima svoju dužu predaju ali poznate po ovome zadnjem dijelu gdje Boži poslanik kaže a dobro isperi nos osim kada si postač. E ovaj ashab kaže sedio sam sa Allahom poslanikom a.s. kada je pastir utjerao Janje u tur. Ovaj hadis je ovdje skračene verzije. A ja ću on ga nakon prepričati. Ima znači na drugim mjestima zabilježen detaljnije kod imama Ebu Dawuda Ahmeda i tako. Kaže ovaj ashab, došao sam kod Božji poslanika sa jednom delegacijom. Pa smo sjeli kod njega, odnosno prije nekto je došao Božji poslanik, supruge Božji poslanika su nam iznijele iz njegove kuće da jedemo što su imale. Pa kada je došao Božji poslanik, upitao je, kaže, jeste li ugosti li goste? Jesmo. Pa je u među vremenu došao pastir Božji poslanika. Božji poslanik je imao stado ovaca. Pa je doveo mlado jagnje i uveo ga u tur. A Božji poslanik, pogledajte tu kerama i pogledajte tog dobročinstva. On imao stado ovaca, ali sve bi stavio grancu ne može stado prići nikako stotinu. Kad god dođe jagnje, sto prvo, on njega uvede, a izvede ovcu i zakolje. Uvijek je sto. Kad god se ojanji ovca, on jedno zakolje ili dadni nekome. Ste čuli za takav ikad primjer? Nećete nikad, neću do sudnjih dana čovjek kaže, ne interesujem da mi se stado povećava. Naši čobani, on spava i sanja kako on bleče ovce oko njega i kako se kako, kako stotinu se ojanjilo, odmah dvijesto. Boži poslanik ne kaže, umre samo sto. Kad se jedna ojanji, odma sutra dan druga, ide koljisa. Sto. Pa je doveo taj njegov, taj njegov pastir doveo jedno jagnje, pa kaže Boži, Boži poslanik, šta je to? Kaže jagnje koji se tek o lo, kaže Allahu poslanik, pa je naredio da se zakolje jedna ovca. Pa kaže ovom ashabu, a oni su već prije toga znači bili ugošćeni, već su ručali. Vidjet ćete, znači, ovdje kada je čovjek bolestan, može ovaj hadij svatiti s takvog aspekta bolesnog, ali kad je zdrav, može ga svatiti zdravo. Pa kaže Allahu poslanik, nemojte misliti da koljemo ovcu zbog vas ovo jednu ruku, kao ono, vi ne ljedite, mi ne koljimo ovcu zbog vas. Ne. I on on njemu pojačni, kaže, mi ovcu koljimo zato što je ona, znači, preko stoj i koljimo. Ali isto tako, oni će to jesti. Ali ne želi da osjeti gost, da je gost težak. Jer ti kad imaš gosta, pa čovjek pokući ovdje, kaže, ženo, daj ovaj novčanik da pošaljemo dijete, da kupi meso, da kupi ovo, kako osjećao se neugodno. Ma ne nemoj, ja sam sit. Sit sam veli tebe, kad se tako ponašaš. On jadnik. A veli sit sam ja, nemojte vi ništa. Ja sam, jeo sam ja. Božji poslanik nije teo da njih stavi u nezgodnu situaciju, pa kaže, nemoj da mislite sad ovo što mi kodimo kodimo zbog vas. Ne, mi to konjimo što je sto ta ovca, ali eto je to nam, da vi tu, pa ćemo i zajedno pojest. Pogledajte koliko je Boži poslanik pazio na ljude iz svog okruženja. Ne želi da da osjećaj povrijedi, da se osjećaš u društvu ono evo sad oni zbog nas nešto kolju, dali to oni kolju dobrovoljno, nije dobrovoljno, dali im je teško. Boži poslanik kaže ne, ne, ne koljemo mi tu zbog vas, vi ste već uošteni, ali svakako ćete jesti sa nama. I onda kaže Allaho poslanik ovaj, zato kažem, rivajet je malo skraćen u toj delegaciji koja je bila sa ovim ashabom koji se zvao Latijtivnu sabira bilo je još ljudi. Pa kaže jedan čovjek, Allaho poslaniče, imam ženu. Al kaže, ima dug jezik, velaj je sa njom živi, šta ću? Kaže Boži poslaniče, ta lika, razveti, ako nemaš sa njom živ, je brato. Pazite šta kaževa ovaj ja ashab. Kaže Allaho poslaniče, ja sa njom već dugo živim. Jedan. Potva, kaže, ona mi je dijete. djete, kaže Allaho poslanik onda, kaže, savjetuje bolan. Ako, kaže, bude u njoj hajra, ona će se pokortiti tvome savjetu. I onda onda tek dolazi ovdje što piše, ne udaraj ženu kao što udaraš robinju i dobro isperi nos kada budiš abdestiju osim ako postiš. Jedna veoma bitna stvar, nakon svega što smo spomenuli koliko je Božji poslanik bio dobročinitelj, kako je pazio na osjećaje ljudi, jedna veoma bitna koris koja nam danas treba, a to je odnos muža prema ženi. I ženi prema mužu. Pogledajte, dolazi jasavi kaže kaži Božji poslaniće, žena, problem. Inače, znači, kočeni, ženi najveći problem može doći iz usta, iz jezika žena koja ne može kontrolisati jezik može imati problema po leđima svaki dan. Jezik može, kažu kako nog đemije onaj moj veliki prijatelj, kako kaže nema kosti, alomi kost. Je tako? Kaže jezik ima kosti, alomi kost. To to sam čuo od jednog prijatelja u obije na predavanju. Nema kaže kosti, alomi kosti. Zato Boži poslanik u hadisu Buharije kad kaže musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni muslim. Prvo jezik. Jer kad jezik načme i kad on zareži, to ne može zarast. Kto čovjek zasjeće, tu staviš mehlema, tu zaraste za 15 dana. Ali kad jezik načme i kad te jezik povrijedi, dobro, ova žena je pogriješila. Kaže, ali razveti? ali pogledajte ovo. Kaži Allah Bosnić a ja, Livijana kaži mi dugo živimo imamo djete kod nas danas bratu dođu mu neki kliker, njegovi trebao se ženiti po drugi put ili po treći put već je užen 15 godina ima troje djeci žena, ko žena, Bosanka na našnjem putnju bi odrasla više ženstvo, manj, slabo poznato ljubomorna, ona kaže ti dovedi tu, ja iskućujem I ništa, on koda mu ništa rekla nije, nema vezi, ja dovodim, djeca ostaju, pola kod nje, pola kod njega, ova sutra, a pa opet šta je napravio? Oć ti ima dvije žene, on ima samo jednu. Ništa niste napravio čovječe. A joj, jesi ništa napravio? Evo ja pitam, kaže, oć da dvije žene, ti dovedeš jednu na druga izić, šta sad imaš, koliko sad imaš? Kaže, pa jednu. Pa volam. Ovo ne znači nikako opravdanje, s ne treba žen ko drugi put. I da su te žene koje tako govore ispravno. Ali govorimo kako ljudi olako prelaze preko tih činjenica. Čovjek oženjen. Ja sam znao slučajeva po 15, 16, 18 godina čovjek oženjen. I onda zbog više ženstva taj brak prvi pukne. Greška je obostrana. Prvu žena Ne treba se tako ponašati. Allah je stvorio insana, stvorio ženu. Muškarcima je dozvolio da se imaju više puta žene, da imaju četiri žene u isto vrijeme, ženama da mogu imati jednog muža u jedno vrijeme. Znači, to je Allahov zakon. Allah je stvorio insana i zna šta insan može trpiti i šta mu odgovara. U redu. Ne, ne, žena kaže ti nju, ona u kući, ja ali isto tako i ovaj postupak da se tako rezovi žestoki brzo pravi, djeca ostaju bez roditelja. Mama je odvala kod sebe Heftu, i tamo odgaja po svom tabijatu, da je najgoriji čovjek na planeti babo. Babo i Heftu dana uzmije kod sebe, kažu, ne igora žena na planeti je vaša mama. I tako, ona djeca jedna odrastaju, odgaja i TV, odgaj ulica, odgaja i obdanište, odnosno ne odgajaj i niko. Ali šta je to? babo hoće da ima više žena. Mama ne da da babu ima više žena i to je bela. Neki ima, bra, pusti ga. Alam, ja da sam žensko, ja bi čovjeka nagovarao se o Haj se o žen da vidiš kako je. Da poludiš, bol. Ljudi misli bolan, o ženi se samo onako o ženu dovesti. Eee, rodko, dragi, rodko s jednom bolan, s jednom ženom ti vidiš da si urijet prit kraj pamijeni. I sad ti još jednu. Pa čoveče. Je, Jedinom da te kopira i ubra primjerka i da devirate sa njima. Ja, ja sam mu da ove reku. Ja, da sam ženit, ja bi se ovo. Sam, sam se ženit. Ma, a ja ma ženit, bola nema, sam se ženit. Ajde te oženimo. Ajde te oženimo. A muško kako mu kaješ kontra, kaje ništa. E sad se hoću žent. Zato tomu kontru, samo se čuva žent. Samo te žent, ništa drugo. Pa ćeš ti vidjet kad, ti, kad ozdol ona kucni klagijom, otplaću ova ozvor nogom, štiklom druha. A ćeš vidjeti kako je tu u toj kući biti. Znači nije samo se o žent, ima dvije žene. Kaže brat, selam, alek, selam ja sam taj, taj, ka... ja sam ono ima dvije žene. Umoj ime, sad njemu ime, ja sam ono ima dvije žene mora ići problem sad u, u rodni list promijeniti me Njemu ime, ja sam vana što ima dvije žene. Zbog toga je se on ženio. Da ljud za kažu ova ima dvije žene. A zato vidiš kako, kako je ta njegova poroca. Če god dođe i prva i druga, samo pričaju protiv njega. Čovjek treba biti autoritet prvoj ženi. Da odgoji prvu ženu. Da ne pokvari taj prvi brak kad se oženi po drugi puta. Kod nas sve naopako niti je čovjek spreman, niti je žena spremna, pucaju brakovi, znači niko ne gleda na posljedice, niko ne gleda na društvo. Cijelo vrijeme govorimo, pazite na rating, pazite na rating, šta će ljudi pričati. Šta me briga, šta će pri... I sam da sam na istini, kroz prozor, kroz, kroz ovaj zid, samo glavu. a bolam, čvoruga će narast, neka čvoruga, nije vezi, samo kroz za ovaj zid. Če gledaj šta društvo te priča. Allaha mi sve Višnji. Bićeš bit pita na sudnjem danu kako se ljudima prezentoval islam. Jesi li ljude svojim ponašanjem zvao u islam ili su ljudi zbog tvog ponašanja bježali od islama? Znajte, će to svako od nas biti pita Pa vi sad ponašajte kako god hoćete. Slobodno zažmiri, reci, bitno je sam na istini i kroz crvenu. Pa ćeš li djeđer završiti? Znači, moraš paziti. Boži poslaniji kaže Aish, da tvoj narod nije tek prihvatio islam. Ja bih slušio kjabu, pa bih napravio na temeljima Ibrahima, ali ih i sjeratu i napravio da kjaba ima dvoja vrata. Na jedna bi kada ljudi ulazili, na izlazili. Ali, interesovala ga šta će društvo u kojem živi reći, pa to nije uradio. Kjabu ostavio nedovršenu zbog interesa ljudi. E nekaj, meni je bitno da sam ja na haku. Šta će ljudi reći? mene ne interesuje. To je bosanac je obuči galabiju. Poposni oda galabi, ka mene ne interesuje šta će reći bošnjaci. To je moraš ti sad ban, to je kod nas ženska nošnja. Tako ljudi gledaju. Ja kad odim u arapski svit, ja nosam tamo galabiju. A kod nas to nije posna. Ne, ne, ka mene to ne interesuje. Bitno je da ja glumim arape, ti sa tim glumiš arape, ti nisi na sunnetu, to ne može neko, znači to neko sa da je galabija sunnet. Ti glumiš time arape. A niko ne voli glumu. Pokaži ljudima nešto originalno. Pokaži originalnost Islama. Šta će kaže od njega, on glumi tamo neke arape. Vidiš da si bijel bolan. Ofarbaj se onda sa krenim uljem pa da makar malo ličiš. Da se crni. Moramo paziti šta društvo govori o nam. Kako se ponaša. I ne samo da moramo paziti, bit ćemo pitani zbog toga. I Allahov poslanik, evo navodim vam primjer, da ne bude pričamo o izhavi. Allahov poslanik je pazio na društvu kojim je živio. Šta kaže u drugom hadisu? Kada je bilo da neke licemire ubiju, kaže Allahov ne, neću. Neću da narod okolo priča, Mohamed ubija svoja sahabe. Zna, Boži poslanik ima imena licemjera Ljudi u džahenemu će završiti. Zašto je nije pobio? Ne, ne, ne, kaži. Neću, neću da ljudi okolo pričaju, Mohamed ubija svoja sahabe. Interesuje ga šta će ljudi okolo pričat? U granicama šerijata. Možda ti dođeš na posu i... Ma znaš šta je, šta će ljudi o meni pričat sad ako ja reknem da ne pušim, ako ja ne rukujem sa ženama, ako ja ne slušam muziku, ako ja redovno planjam šta li će oni... Bolji, ja ću paziti šta oni o meni pričaju, nije ja tu ništa. Ne. To nema u grancama vjeri, ma klanjat, ma klanjaću na planeti bolan planjaću u autobusu, na pijaci, gdje god. Ja to klanjam i to ja moram klanjati. Ne konzumiram duhan, ne pijem alkohol, ne uzimam kamatu, ne rukujem se sa ženama, ma to su moji principi, to je moja vjera i toga se ne stidim. Ja tu više ne gledam. Mo pet najljep način samo prezentovati, ali tu više ne gledam Hatur. A opet najljep način kulturno, lijepo. Ali govorimo u stvarima koji su dozvoljene da moramo paziti na društvo koje nas okružuje. Mi ćemo se vraći, moja draga, svakako morate ovdje zaustaviti. Za Hoćete nam kaza koliko je to prilike? To je za ona. Ništa, žalom mi onda da na, započnemo. Imam dosta ti nekih stvari vezano za namaz pa ćemo ako Bog da onaj, sljedećeg petka uz neke ove dersove juč ćemo koju koristizano za onaj obavljanje namaza. Molim Allahu svt. da tajog družnje da nas učvrsti na putu istini, da nam bude milostiv na sudnjem danu, da nam oprosti grijehe, da nas poduči propisima vjere, da nam olakša pratićivanje onoga što znamo, da nam bude milostiv, da nas okupi u جنet kao što nas okupi u ovdje i na kraju subhaneke Allahumma bihamdi keshetem la ilaha illallah